Surja e Zuhruf Mekase 89 varje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Ha, mim Betohem në librin e qartë Në të vërtet Ne e kemi shpalur kurani në gjuhën arabe për ta kuptuar ju E a i është të ne në librin kryesor leuhi mahful, i lartësuar dhe plot urtësi A ta tërheqin për kujtimin kurani në prej jush nga që jeni popull ish frenuar? E sa profetu dërguam ne breznive të më parshme Por sa her që u vinte atyre ndë një profet Ata talëshin me të Pra ndaj ne i shkatëruam ata Edhepse ishim në të fuqishëm se këta Paganët e mekës Kështu pra është shembuli i popujve të lasht Nëse ti i pyet ata Kush i ka kryuar qiet dhe tokën Ata me siguri do të thon Ato i ka kryuar i plot fuqishmi dhe i gjithdishmi A i kje ju a ka bërë tokën djep dhe ka kryuar për ju rrug në të që t'arini atje kusinoni, a i që prej qielit zbret uj me mas e në përmjet ti njallë tokën e vdekur, kështu do të ngriheni dhe ju prej vareve. A i që ka kryuar qifte për që doloj kryese, që ka bërë anije e kafsh që t'i shaloni e të mbaha një fort mbi to, e pastaj t'i kujtoni dhuntit e zotit tuaj dhe të thoni. Çoft lavdëruar ai që i, i ndëndshroi këto për ne, se vetë ne këto nuk mund t'i kishim nën pushtet, dhe ne me siguri do të kthehemi te Zoti ynë. Ata i kanë quajtur si pjesë të tij, disa prej robërve të tij. Me të vërtetë njeriu është mohues i hapët. Van, prej krijesave të veta, ai të zgjedh vajza e Juve t'i ju dhuroj diem. Kur ndonjerit nga ata mërlajmin e mirë për lindjen e asaj që javeshin të gjithë mëshirëshmit si pjesë e ti, a ti inzihet fytyra dhe pikëlohet. Valë, a është ajo që rritet në stoli dhe e pa fuqishme për të kundrështuar diçka që mund t'i vishet Allahut si pjesë e ti? Engjëj, të cilët janë robrit e të gjithë mëshirëshmit, Ata i bëjnë për femra, a mos val ata kanë qenë të pranishëm gjatë kryimit të tyre, dëshmija e tyre do të shënohet dhe ata do të përgjigjen për atë shpifje. Dhe ata thonë, si kur të kishtë dashur i gjithë më shirë shmi, ne nuk do t'i kishim adhuruar ata. Ata nuk din asë gjë për këtë, ata vetëm gënjejnë ao kemi dhënë ne atyre libr para ti Kur'anit tecilit ata jan përmbajtur jo por ata thon ne i kemi gjetur etritan ne kte fe dhe ne po ndjekim gjurmët e tyre po ashtu ne çdo vend qe ne kemi dërguar para lajmërues para teje pasanikët e ati vendi thonin ne i kemi gjetur etritan ne kte fe dhe po ndjekim gjurmët e tyre ç'do i dërguar thoshte Po sikur un ti u kem sjell një fë më të ndriçuar se ajo e të parëve tuaj ata fonin Ne e mohoj mesazhin me të cilën jeni dërguar Ather ne hakmëreshim kundër atyre prandaj shikosi kaqen përfundimi i fë më huësve Kujto kur Ibrahim i tha të atit dhe popullit të tij Në të vërtetë un i urej dhe s'kam të bëjfare me ato që adhoroni ju në vend të ati që më ka kryuar dhe i cili do të më udhëzoj në rrugën e drejt. A i e bëri këtë fjal të përhershme të pasardhesit e ti, me qëllim që ata të kthehen vazhdimisht të këllahu. Kurse un, i lasht të kënaqen këta dhe etrit e tyre, derisa u erdhje vërteta, kurani dhe i dërguari që u a bëri të qarta. Por, kuru erdi e vërteta, ata thanë, kjo është ma gji dhe ne sigurisht që këtë nuk e besojmë. Si kur ti kishtë e zbritur ky kuran në një njeri u të madhë prej njerit nga këto dy qytete. Val, a mos janë ata që ndajnë më shire në zotit tëndë? Jemi ne ata që u andajnë njerëzve mjetet e jetesës në këtë botë, duke i ngritur në shkallë disa më lartë mjë të tjerët, Tu shërbejnë të tjerve Mëshira e Zotit tënd është majmir nga ajo që grumbullojnë ata Dhe si kur njerëzit të mos ishi një bashkësi mohuesish Ne do t'i bënim prej argjendi Qatit e shtëpive të atyre që nuk besojnë në të gjithë mëshirë shmin Madje edhe shkallët në për të cilat njiten Edhe dyre të shtëpive të tyre Edhe divanet në të cilat në bështeten dhe do t'u jepnim stoli prejari. Por të gjitha këto, janë vetëm kënaqësitë kësa jete, kurse jeta tjetër të zoti ytë është për pun drejtë të qëruhen nga gjunahet dhe nga dënimi i Allahut. A ti që shmanget nga këshila e të gjithë mëshirë shmit, kurani, ne, do t'i atsaktojmë një djalë që do t'i bëhet shok i pandashëm. Në të vërtetë djajt i shmangin jo besimtarët nga rruga e drejtë, ndonse ata mendojnë se janë të udhëzuar drejt. Dhe kur të vinte ne, jo besimtari, do t i thotë djallit që e kishte shok, a sikur të kishte qenë largësia midis meje dhe teje sa ajo mes lindjes e perëndimit. Sa shoku i keq, paske qen ti. Atyre do thuhet Nuk do t'ju bëj dobi pendimi juve sot, sepse ju u larguat nga e vërteta dhe humbët. Me të vërtetë, ju jeni pjesëtar në dënim. Vall, a mos ti do të bësh të dëgjoj i shurdhëri dhe të udhëzosh të verbrin dhe atë që është në humbje qart? si të qartë? Edhe sikurt të marrim ty, ne me siguri do të hakmerremi ndaj tyre në jetën tjetër. Ose do të të tregojmë atë të qka u kemi premtuar atyre Ne jemi vërtet të plot fuqishëm mbi ta Andaj, përmbaju fort asaj që të është shpalur ty Sepse ti në të vërtet je në rrugën e drejt Pa dyshim që kurani është për kujtes për ty dhe popullin të ndë E ju do të pyeteni pyetit të dërguar i tanë që i kemi nisur parateje, a mos kemi urdhëruar ne që të adhurohen zotat të tjerë, përveç të gjithë më shirëshmit? Ne dërguam usajnë me shenja tona të faraoni dhe paria e ti, dhe a i tha, unë jam i dërguar i zotit të botëve. Kura i usole atyre shenja tona, ata filluan të i përqeshin ato. Qdo shenjë, që ne u tregonim atyre, i shte mëj madhe se ajo parasaj, pra ndaj ne i dënonim ata me ndëshkim që të ktheheshin në rrugën e drejt. Ata i thoshin musajt, o magjistar, lut ju zotit tën për ne ashtu si pas beslidhjes të ndëme atë, sepse ne do të kthehemin në rrugë të drejt. Por, sa po u alargonim dënimin, ata e shkelnin premtimin dhe faraoni i thërris të popullit e vetë. O populli im, val, a nuk më përket mua sundimi i Ejiptit dhe i këtyre lumenjve që rjedhin pran meje? A nuk shihni? Val, a nuk jam unë mëj mirë se kuj i mirë, i cili mezi mund të shprehet? Përse nuk i janë dhënë ati bëzilyk ari? Përse nuk anë ardhur bashk me të enjëjt? Kështu, a i e mashtroj popullin e vetë ata ju nënshtruan atij sepse ishin vërtet një popull i pabindur e kur na zëmruan ne u hakmorëm ndaj tyre dhe i fundosëm të gjithë ne i bëm ata shembull dhe mësim për popujt e mëvonshëm kur usul si shembull i biri Merijes Isa i alay salam populli i Uto Muhammed më njëherë nisi të qesh duke thënë A janë më të mirë i dhujtan apo a i? A ta ta parachesin këtë shembul vetëm përshkak se duan të hahen, sepse janë popull grindavec? Isai ishte vetëm një robë të cilit ne i dhuruam profeci dhe e bëm shembul për bit e Izraelit. Si kur të duam ne, do të ju shkatronim dhe në vendin tuaj do të bënim engjëj, që do t'ju trashëgonin në tokë. Në të vërtet, Isai është shenjë e orës e kjametit, në ardhjen e të cilës mos dyshoni kur se si. Pra ndiqë më një mua, kjo është rruga e drejtë. Letë mos ju shmangë kur se si djali. A i është vërtet armiku ju e i hapët. E kur Isai soli provat e qarta, thakë, Ju kam siel urtësin, profecin dhe do t'ju shpjegoj disa gjera për të cilat nuk po pajtoheni. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindë muni mua. Pa dyshim, Allahu është zoti im dhe zoti juaj. Andaj, avroni vetëmate. Kjo është rruga e drejt. E me gjithatë, sektet e ndryshme patën kundërshtimi distyre. Mier ata që kanë bër pa drejtësi për dënimin e ditës së vëmshme. A mos presen ata diçka tjetër përveç orës së kiametit që do të vijë i papritmës e pa e ndier fare? Atë ditë miqjt do të bëhen armiq të njëri tjetrit përveç të drejtëve që e kanë pasur frikë Allahun. Allahu do t'u thotë: O robërit e mi, Për ju sot, nuk ka frikë dhe asë që do të pikëloheni. Ju që keni besuar shpalje tona dhe keni qenë musliman, hyni në gjenet të gëzuar. Ju dhe bashkëshor të tuaja, ku do të ju shërbehet me pjata dhe gota prej ari. Aty do të ketë që fart ju dojë shpirti dhe gjithë shka që takëna që syrin dhe atjet do të qëndroni për gjithmonë. Ja. Ky është gjeneti që ju është dhe në trashëgim për atë që keni bërë. Aty do të keni frutat të shumë lojshme prej të cilave do të hani. Sa për punë mbrapshtët, pa dyshim që ata do të qëndrojnë përherë në dënimin e gjëhenemit. A i dënim nuk do të lehtësohet atyre e kur farë shprese për shpëtim nuk do të kenë. Ne atyre nuk u bëm pa drejtësi por ata vetë i bën keqë vetë vetës. Ata do të thërasin, o malik, më mirë letë në avdesë zoti ytë, ndërsa a i do të thotë, ju do të qëndroni për hera ty. Tashmë, ne ju kemi siel të vërtetën, por shumica prej jush e u rren të vërtetën. Nëse ata kur disin kurthe, edhe ne do të ngrem kurthe Val, a mos kujtojnë ata se ne nuk i dëgjojmë fjalet e tyre t'inzare dhe bisedat e tyre të fsheta? Pa dyshim, ne dëgjojmë ndërsa të dërguar i tanë, enjëj, që janë pra në tyre, shënojnë Thua ju, o Muhammed, si kur i gjithë më shirëshmi Të kishtë e birë Unë do t'i isha i pari Që do ta adhuroja atë Qofti lartësuar Zoti i qijeve dhe i tokës Zoti i fronit Nga ajo që fariveshin ati Lërja ta të flasin marëzi Dhe le të argëtohen Derisa të takojnë ditën Që u është premtuar A i është i vetëmi zoti vërtet në qijel Dhe i vetëmi zot I vërtet në tokë, a i është i urtë dhe i gjithë di ishëm. Qoft i lartësuar në lavdi a i, të cilit i përket pushteti i kijeve dhe i tokës dhe gjithë shka që gjendet me styre, vetëm a i ka djenim bi orën e kiametit dhe tek a i do të ktheheni. Ata që u avuruan në vend të Allahut, nuk do të mund të ndërmjetsojnë për as kënd, përveç atyre që dëshmuan për të vërtetën dhe e din mirë se s'ka zot tjetër të vërtet, veç Allahut. Nëse i pyet ata se kush i ka kryuar, me siguri që ata do të thonë, Allahut, atëherë, përse largohen për e ti? I dërguari, thotë. Ho zoti im, ky është një popull që nuk beson. Largohu prej tyre o Muhammed dhe thua ju, pa që ata se shpejti do të marrin vesh.